لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar bi ismi allahu at-tajjid mushirusat allahuxa jalla jala ul zotin e vetem te falendrojm dhe vetem prej ti ndihm dhe falje kërkojm allahuxa jalla jala lutemi qe t'na roje preskeqes e cila nuk është gjëtjetër vëtëm se pasoj e veteve dhe e ve pravetona, cilin ndoj që Allah u dhe zonë në rukë të drejtë nuk ka kushtahumë prej të drejtës, dhe cilin ndoj që i devion u dhe në drejtë nuk mund të au dhe zonë të këtë drejtë, nuk mund të au dhe zonë të këtë drejtë asë kushtjetër përveç zotë të gjëndë e gjëlanëmu, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të aduruar me të drejtë përveç Allahut, zotit të, vetëm të vërtet, Pasha, mëshira, mjërsi dhe bëkimit e Zotit gjithë dhe gjera nërë qofshin bita dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë në unë e ti dherë në ditë një gjukimit. Pega mërë i Zotit Muhamedi s.a.ll. në gjdo hut bë gjumaj e i porosistë të besimtarët me tre jetët të më poshtme, o ju që keni besuar, friksojnë e Allahut ashtu se që meritor Allahut të friksojni dhe se vdekja mosu i gjejve të mse duke qenë muslimanë. Mesanin e Zotit, o ju njerëz, freqësojeni Zotin tuaj, i cili ju krijoi juve për një vetë të vetmë dhe për ti krijoi bashkortën e ti, pra Ademin me Havam, dhe prej këtyre të dy bashk, i mradi Zoti krijoi shumë burra dhe gra. Freqësojeni Allahut me emrin e Cilit përbetoheni, ruajini lidhet fare festonore, e dijeni se Zoti është mbi ummikjurës. Gjithashtu, me ayetin o Zoti thot, o ju që keni besuar, freqësojeni Allahut dhe frisni mirë të drejt. Nëse do të frisni mirë të drejt Allahu do t'ua fal gjunahet dhe do të mëndsoj që vazhdimisht të bën vepra të mira, por si bindet Allahu do të dërgojë atë ti Muhammedit sallallahu alejhi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Envim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Zotit në Kur'an, udhëzimi më i mirë për mbart njerëzimin është udhëzimi që sqicoi me jetën dhe me veprën e ti Muhammedit alayhi salatu wasalam. Nuk ka dyshim se punët për të kërkuar sajesat në fetë në besim Gjdo sa jesë në fedhe në besimquat bidat, Gjdo bidat është humbje dhe gjdo humbje përfondon në zjarën e gjenemit, Allah unë gjithë dhe gjelalu i lutën që të naruaj neve dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarën i gjenemit. Amin. Besimtarën musliman dhe besimtarja muslimane, normalisht që në jetën e ti do të ndeshë pyetje të qudhishme, Dhe për këtë dhe pyjtive që mund të ndeshim në jetën e përdiqme është pse duhet falemi po pse duhet të adhurojmë pse duhet të i falemi zotit, pse duhet të adhurojmë zotin për mësë më thëmë që mund kete dhe pyjtive më të thella se sa kjo që a ka apo s'ka zot po nejse kështë mesele ose qështje e letë shumë e letë për të zilë një po vjen një mesele tjetër, një qështje tjetër që ka ne për të trajtuar që është për mirë nëse Zotë i është Zotë i Absoluti, a i që mu ka nevoj prazgjë dhe që të gjë ka nevoj për të, atër përse ka kërku Zotë i për një jutë që ta aturajme. Dhe normalisht, edhe këtu përgjithja shumë e thjesht, sepse do t'i thuash, dhe kush që ta bën një të mirë, duhet ta fanënërosh. E Zotë i në ka bërë ajë shumë të mira dhe në ka dënaj shumë të mira, Kështu që aje meriton, ta adhrojnë, aje meriton, ta falëndërënë. Si kërë të mendon të njëri u përçmimin e syve, sa duhet i falej Zotit, vëtëm se i ka dhënë sytë. Loharit e njëherë njëri cilë është i verber, e cilë nuk e shetë do të dritën e djelit, asë nuk e shetë do të ngjyre në qjelit, asë nuk e dinë se që fa ngjyre ka deti, asë nuk e dinë lulle se si janë dhe se janë zëghtë. Nëse do t'i thuaj këti një iu që t'vindë sydë Duhet t'i apësht pavuajsh Apo do t'i thuaj këti një iu që duhet falësh dhe t'lutësh Do t'a bënda po ja Qfar gisht i ke ti t'ek mirësia e syve që t'ka vëndë zohë të gjellë që, që darën Sa gisht ke? Apo mos ka valë në të gisht mami me babin Po në vesh dhe në të folur Sa gisht ke? Sa gisht ka njerëzit e tjerë, sa gisht ka mamin me babin në këtë punë, apo është këtë qështje që s'ka të bëjë asë me mamin, asë me babin, po është një qështje që ka të bëjë me Zotin që ka këruar mamin dhe babin. Dhe po kështu po të nëmërëj, sa ka shku një transplant veshkash? Sa shku një transplant i mëlqins? E të tjera, e të tjera mirësi dhe begati, po mendja dhe logika që me të zvlerësohat asë gjë përduar dhe këmbët që në vizim ojnë të audu një amet Allah i la të kësuha nëse ju do të dohni të numronit mirësit të zotit, kur nuk të të mundit mirë për kur njëri ju i përjetoni haron sa dor ka njërzimi sot të kdjeli drita dhe mëzëhtësia që vjen për ti sa dor ka të kështjeli që është bërë kupoll dhe mburoj për tokën sa dor ka të këtoka që në është në nështruar dhe është në nëzotërimin në tonë. Sa dorë ka të katmosfera ka dhe të kështë gjeni që në e thidhëm dhe në nëzërim dioksit karbonit. Sa dorë ka njërë zhëtë kujë që pinë dhe kushe në nëzëra të prej toke. Kështë që adhruim është aktë akt, njërë njëvje ndaj zotë, gjëllë dhe gjëlaru. Sepëse një e meritonë. Pa i nuk ka nevoj, pa pikrisht, pse nuk ka nevoj duhet adhuruar Se për të kishtë e nevoj për adhruimin e njerëzve, atër do të dinin në një dilemë shumë të madhe që është absolutetit i Zotit Gjellet. Ajo është absolut, nuk ka nevoj për adhruimin e adhruzve. Asë nuk e dëmtojnë në të mëkatet dhe gjynohat e gjynohë qarëve, absolutisht. Ajo ka kërkuar për i njeri që të adhruoj sa i e meritonë, dhe si një akt mirënjohje ndaj mirësive dhe begatieve që Zoti i Madh i ka dhënë. Për këtë arsye ka thënë Kurani: "Uhamma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wala uridu an yutimun. Inna Allaha huar Razzaq dhul quwwati al-matin." Jinët dhe njerëzit nuk i kam krijuar për arsye tjetër, vetëm se të më adhurojnë. Unë s'kam nevojë që ata të më japin gjë, sepse unë jam furnizuesi dhe ndorën time është gjithka. Ja i badi, in nekum, len të blugu në fërë i fërë të në fauni, o len të blugu dhurri fërë të durruni. O ropët e mi, qëfardoqët bëni ju për thëmiave, nuk më bëni dobi. E qëfardoqët bëni për mëkatëve dhe gjunave, nuk më dëmtoni dobi. Ja i juhen nasë, Entumul fukara u idhe Allah Wallahu Huan ghani ul hamid O njërës Ju jeni nevojtarët Të varfrit Që keni nevoj për Zotin gjel E Zotin është i pasur Më i pasur i të pasurve A i nuk ka nevoj për adhurimin e adhurusve E dikush ta Po edhe unë tha adhuraj Zotin E thashti adhuraj Zotin të Tha unësa her dal për shpija për bismillah sa e shë e nëzë makinën bëj bismila, në bëjbismila dhe kërë e hapë dërë në duqanit apo kërë e ngrëj që e peni në bëjbismila Kërë bëmë për interes këtë pun që të jetë i marë që të shkoj marë të ketë biznes, të ketë klientel mos të ketë probleme në makina rrugës Adhurimi nuk quat adhurimi qofësë nuk buron prej dashuris Adhurimi është adhurimi atërë të kërëtje bënë me dashuri Në nështrim me dashuri atërë, kjo është adhurimi Për të arshështë dhe i madhë i Zotë Gjellë Gjellarë Nuk ka kërkuar për i besimtarve Që tjenë, jo thjeshtë adhuruas Po tjenë të devotëshëm Tjenë elmutë të kin Për të arshështë dhe i Zotë Gjellë Gjellarë Jumë ndoshta e këni vëndër e në arabisht Ledzojnë a jetë ku Kujtojnë besimtarë oju ju që keni besuar friksoni ne Allahut ashtu siç e meriton Allahut te friksohen ne ati. Ne arabisht kjo fjalë ka se gjatë është shumë e shkurtër, takullah. Ati është takuali ose i devotshëm apo i përkushtuar nuk është thjesht që njeriu të mundohet me bërë diçka apo me lënë diçka. Por është diçka që mbi të gjitha buron nga zemra dhe nga shpirti i njeriu. Sështë të pejgabirë i Zotët Salasrem E takua ha huna Tre her Devoqëmëria dhe përkushtimi boron Nga zemë, nga këtu Për të arështu nuk lejohet në islam Që një ju thotë unë jam mashallah Unë po e dësoj dëvoqëm e mëna Apo sa e du unë, Zotë Nuk lejohet Pse? Sepse e më qështi që Një ju nuk mund gjykoj do të për vetën e ti I madhë dhe Zotit drehtohet njërës më në kërëan, duke thënë, felatu zekë ku e më fuse ku, hu e a në mu bime një tëka. Mosi lavdroni vetët e juja, mosi pastroni, mos të puni jam, me këshua bëjët. Se Zotit është a ishë më të vërtet, e di se kush është i pastor, i dëlirë, i përkushtuar, i friksuar nda i Zotit në zemrë dhe në shpirtë se njërësit mund parashitën dhe mund parashitën, një po sekretet e zemrave i dinë Allahun Gjellegjelanu. E thamë i pastor dhe i kuluar dhe i mirë tjetë njëri unë raportet e ti me Zotin, aqë në shumë është kritikuas dhe akuzuas i vetës ti se nuk jam aty ku duhet. Përta është të omërb në këtabë e radiallahu ta alamu, që rral mund ketë njërës që mund të arrinë gadat e ti, Pre sahave se njërzit ma sahave nuk arin të të gratët e ti I thoshtë të hodhejfës Të lutën për hirtë Allahut Duke të betuar në Allah Më trego mua, më ka përmen mua pejga me i sa sen Ndër njërzit e listës së munafikëve të medines Omeri radi Allahut nuk ishte siguri për vetën e ti A tërsi mu thot njëri u që unë e më mashallah këtë i gjonëve tjetë A mund të arri një ju një grad të tjilë që tjeti përkushtuar nda i Zotit i devoshëm? Normalishtë mund të arri. Dhe fjalej përkushtuar nda i Zotit dhe i devoshëm është shumë fjale gjerë. Që gjithë se cili mund të komentoj dhe interpretoj si pas dëshirës ti, si pas shijes ti. Mirë po e vërtet është që ne duhet të thejemi të këfjale të sahabeve se si e kanë komentuar këtë fjale. Pra kur që qëhet një ju i tjilë? është frika e Gjallit, dhe veprimi me shkrimin, dhe përgatitja për ditën e fundit, dhe kënaqësia me pak. Katër gjëra kush e gjen, kush e arrin në jetë është i devocionuar ndaj Zotit. 1. Të frikësohet të gjithë pushtetshmit. 2. Të punojë, të punojë me shpalljen që ka ardhur në tokë, Kur'anin dhe Sunetin. 3 të përgatitetë për udhëtimin në botën tjetër. 4 të kënaqet me atë që i ka dhënë Zoti, qoftë pak apo shumë. Të të kënaqësh me atë që i ka dhënë Zoti Xhelel Xhelan. Diku tjetër ka thënë për sahabëve, entexale baina ka we baina azabillahi wiqaya. Një jo është i përkushtuar dhe i devotshëm ather Kur mesthi dhe zarr i xhenemit është një mur dhe një perde, do të thotë se e ka fituar davan botën tjetër. Allahu na baf frytë në njerëzve. Dhe një tjetër prej sahabëve thoshte, devotshmuria është atëher kur njeriu lëviz, i ndriçuar, të rriqet, i ndriçuar dhe qëndron i ndriçuar me argument. I ndriçuar me kuptimin e argumentit. Nuk hedh pa argument dhe nuk të rejgjit pa pas argument dhe nuk apstenon pa pas argument Allahu që dhe gjithanur për këta njërës ka përgatit keramete gjithot fela keramete në derime dhe mrekuli në këtë botë dhe në botë në tjetër në të përmendim insha Allahu ta në shkurtimisht disa për e mrekulive që Allahu i madhë zotë i gjithsis ka përgatit për ata njërës që arrinë këtë gradë të përkushtimit dhe devoshmëris devo nda e Zotët gjëllë gjëlaru. Një, këta janë miqët e Zotët dhe të dashurit e ti. Zotët ka miqët e vetë në tokë, të dashurit e ti në tokë. E nëse një juarën në gradët të tila, është prej miqëve dhe të dashurve të zotit ka thënë zotit gjëllë gjelalu në Kur'an e la ina ulija Allahi la kofun a lehim u la hun jahzenun e la dhina amenu wa kanu jetë të kun lehu mulbushra fil hajatit dunja wa fil akhira mish dhe të dashurve të zotit janë ata që kanë arrit gradët atila që nuk friksohën dhe nuk mërziten ata cilët kanë qenë ndaj zotit besimtar të devotëshën lehumul busha fi alhayat ad-dunya Mrekullia e dytë që Zoti ju jep ty në njerëzve në këtë botë para afëretit është se Zoti ju jep shenja për gëzimin në këtë botë për të ndier aromën e asaj që i pret në botën tjetër. Ju jep Zoti i madh shenja në këtë botë, përjetojnë momente lumturie dhe kënaqësie dhe në barës të asaj ju shtohet malli dhe dashuria për akireti për botën tjetër Lehumul Bushra do t'juvi në argumente dhe parajmërime përgëzimi në këtë bot për paraset dhe akireti In ne fit dunja, thotim në të imia In ne fit dunja, le gjenne me lemjedhulha lemjedhul gjenne të la akire Në këtë bot është një gjenet që kush nuk e shion dhe nuk e provonu Allahu nuk ka për ta thut në xheneten e botës tjetër. E kush është ky xhenet? Xheneti i knajësis, për yjetimit të mrekullive dhe begative të kësaj feje dhe të këtij besimi. Kur njeriu fallet, kur njeriu agjeron, kur njeriu lexon Kur'an, kur njeriu dzon Kur'an ne këto më radh. Jo vetëm kaq, po përgëzimet e njerëzve, fjalët e mira që flasin njerëzit, është një lloj përgëzimi për të ato pejgamberë sa më në këtë botë para ahiretit. Gjithmonë Atëherë kur njeriu nuk është faktar i këtyre fjalëve mia, janë një lavdator, thotë edhe pastaj njerëzit, pse ky ka fol mirë për veten e vet, ta lavdrojnë. Jo, paqen njeriu shkaktar. Nëse njerëzit flasin mirë për dikë, e pyetën pejgamberin sahasem, sa në pejgamberin e Zotit. Çfarë gjykimi ka kur dikush flet mirë për nenë, nuk kemi bërë sepse për këtë punë, meqenëse njerëzit flasin mirë. Qaletilke ajilu bushra al mu'min. Sa pejgamberi sahasem është një pergazim i hershëm i besimtarit për atë që e preta të në jetën e botës tjetër. Pre këtyre mjështive dhe begative që Zotë Gjellë Gjellalu ka bërgatit për këta njërës është se i madhë i Zotë Gjellë Gjellalu në kuran ka thënë se këtyre njërës me do të alehcoj qështje të kësaj botë. Po, po, kështë premtim. Premtim. Premtim. Ledzojë në surën palatë Aty e ka thot Zoti xhallaxalahu: "O ai që e frikëson Allahun, ai i bën atij lehtësi në punën e këtij bote." Kush është i përkushtuar dhe i devotshëm ndaj Zotit, Allahu ka për të ja lehtësuar ti punën në këtë botë. E jo vetëm kaq, po thot Zoti në ajtin tjetër me një erë vjius: "O ai që e frikëson Allahun, ai i bën atij një dalje." E kush i frikësohet Zotit dhe tregon ti devotshëm ndaj Zotit, Allahu atij do t'i ja hapë të gjitha ngushticat dhe ngushtimet njetë në kësa i bote. Jo vetëm kash, po thotë Zotëi, u e jërzukhu, min hajthu la jahtësib, e do t'i vi furnizimi nga a i nuk e me ndonë, nga se preta ai do i do t'i vi furnizimi, prej Zotëi gjëllë gjëllë lu. Jo vetëm kash, po i madhë i Zotëi gjëllë gjëllë lu, ka thënë, ja ju halle dhina amënu, in tëtë të, të kullahë, je gjallë kumë furkana, o ju shë keni besuarë, Nëse do t'i friksohen i Zotit dhe do t'i përgushtohen i ati, Zotit imam do t'u javë në këtë botë furkana. Furkana. Kanë thënë komenti fjales furkana, dritë që të bënd të dalosht të mirë nga e keqja, të vërtetë nga e kota. Jo vetëm kash Po i madhë i Zotë Gjellë e Gjellalu ka të reguar në Kurëan Se nuk pranon Vetëm se prej kësaj kategorie e njerëzës Ko inëma jetë kabbelu Allahum inë lëmuttëqim Zotë i madhë Nuk pranon Vetëm se veprat e njerëzëve të dëvotëshëm Për këta rësujet është Abdullah ibn Mesudi radiallahu ta'ala nëhu Lë u alimë të anëllahë të kabbelu minni hasenetën Lë kumë të esadë nësë si kur të dhja që Zotin ka pranun qofta dhe një veprët mirë, do t'i isha njëri jo me i lumë të në botë, i thamë pëpse, sa se Zotin ka thënë kuran, i nëma jetë e kabbelu Allahur minë el-mëttekin. Jo vetëm kash, po i madhë i Zotin gjellë e gjellalu ka thënë, se nëse është i devotëshëm, veprat mund gjitën të kë Zotin, e nëse nuk është i devotëshëm, nuk mund gjitën, në betin to. O lakin, i e nalu shkon tek zoti devotshmëria dhe përkushtimi juaj sa pejgamberi zoti saosen njeriu mund të falë namaz dhe nuk ngjitet nga namazi i tij tek zoti vetëm se gjysma po gjysma, gjysma rën tokë larja e përkushtuar dhe e përqendruar është ai namaz. për për namazi dhe ka të tjerë që falën por nuk ngjitet tek zoti për namazit të tyre vetëm se 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/10 dhe ka njerëz që falën dhe nuk ngjitet namazi as deri tek veshët Për mësë me thonë se ka edhe më keshë, Allahu mërru O lakin, je naluhu të taku aminkum Tek zoti shkom, dhe vëtëshmëria juaj Lejnë je naluhu laha, luhumuha, wala dhima uha O lakin, je naluhu të taku aminkum Mos kujtoni, thot zoti, se kur bëni kur bënë Shkën gjaku ke zoti, apo njësi ke zoti Shkën dhe vëtëshmëria Arsia që të të bërë ta bësh të abështë të kurbanë Kësh kontek Zoti Gjellë Gjellalu dhe veddia që t'i ke jo, vetëm Po i madhi Zoti Gjellë Gjellalu ka të reguar Se këta njërëz don don. i donë shumë Thotë Zoti në kuran Inna Allahe ju hibbul mutë tëkin Zoti i donë I donë njërëzit e devatshëm jo, vetëm Po Zoti Gjellë Gjellalu u thotë në kuran Ua me i jetë të këllaha Ju kefër anu se i ati hi Ojo në dhimu lëhu e gjra Kërshë i friksohet zotit është i përkushtuar në e zotit Allahu ka përte a falë gjitha gjynahet Po mi e po me se vapet e dijo Zotë që ke përë bërë Tha ojo në dhimu lëhu e gjra Nërsa se vapet ka përte a shumë fishuar Allahu në bofri këty në njerësve Thune amin Allahu në gjelë gjelën Në kërën ka lemuar se këta njerës është do të kenë si kletën botën tjetër Allahu në bofri k ثم ننجي الذين اتقوا ونذل الظالمين فيها جزيه وان منكم الا واردها كان على عبك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذل الظالمين فيها جزيه سكان هيش نو دوت بيرن زار جهنميت الله نورو جهنمي نيدو تيشپتويم تو دوتسمن نو دوتي دي جه زار جهنميت Si ka mështë i të bishë në zjarë mështë djegit zjarëri Ka ndodhë kjo në këtë bot Apo s'ka ndodhë në herë kjo në këtë bot Dëj raste ka registru Historia njërzimit Që zjarëri nuk e ka djegit njërjum Raste i par Ibrahimi a.s. Raste i dyt Ebu Muslim el Khaulani Një bur nga jemeni Thotë zoti Do të kete rëmë një në gjehenem Ky është një komend Se komendit tjetër po e të kaltot për urë në Pa gjithëse cili do të kalohi me kuptimin siratin dhe komentit tjetër gjithëse cili do, kaloi, do gjahenem, për Allah, të, të, të kalohi do të kalohi me gjehenem për njëllet. Allah unë rëpërëzërë me gjehenemem. Thumë me në nërgjillë dhine të tëko të devotshmit do të shpetojnë s'ka përti prekë, s'ka në punë me gjehenemem. Allah unë a bofri këtune njërzme, jara, bëllar e minë. Jovë dhëm kajsh, po i madhë zotë gjëlle gjelan hu ka la emruar në Kur'anë Se njërzit më të mirë të gëzoti janë pikërisht kjo kategori njërzish. Eska të bëjtë gëzoti i madhë se si vishesh, asë se qëfar fizionomi e ke, asë se si parakitësh, asë se qëfar parfumit i përdar. Inë në e kërëm e kumendallahi e të kakum. Me i mirë i të gëzoti, me i vlerësuar të gëzoti, është a i që është me i përkushtuar në të i ti, me i dëvoqëmi. Inna allaha la jëndru ila suarikum Wa la ila esamikum Wa lakin Ila kulubikum Wa amalikum Zotit tha pejgameris asen Nuk shëh fizionomit As para qitjen Zotit shëh zemrat Dhe punot e mira Allahume bofre këtun e njerëzme Allahume bofre këtun e njerëzme Për cilët Zotit ka thënë në Kuran Elif Lam Mim Dhalik el kitabu La rajba fihi huden Lill al, huden lill më të kim El lëdhina ju minun e bil gajm O ju të imun e sala O mimma rëzakna O minfikun El i flamim Ky është libërin e të cilin nuk ka Në të aspak dëshim Ne e kemi zbritur këtë libër si u dhëzim Për njerëzit e dhe voqën Ata cilët e besojnë të fshehtën Falin namazin dhe preja saj që në ju kemi dhëna tashpenzojnë. A kulu koli hadha, wa staghfirullaha li velakum, wa lisairi l'mu'minina min kulli dhëmbë, fa staghfiruhu, innëhu huan gafuru rahim, kërkojnë e Zotit falje në këto momente, se janë momente të më të mira, për një ju mund të kërkoj falje Zotit gjëllë gjëgada. Wallahu lakefaa والصلاه والسلام على رسوله الذي اصطفى وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فلان الله جل جلاله و ميرsit dhe bekimet e tij qofshin me të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit Allahu xhaza zelalu në Kur'an tregon duke thënë inë në lillë mutë të kina me faza. Pa dyshim, se njërzit e devotshëm do t'jen të fituarit e sigurët në botën tjetër. Në njajet tjetër, të shpëtuarit e sigurët në botën tjetër. Pa vetën botën tjetër, nësapoj dhe dzuam a jetët, ko Zotë i ma të të rëgënë, se edhe njëtë në kësa e bote, Allahu do t'japin bërësi dhe të mira njërëzë që i përkushtohen ati. Dhe sa më e përkushtuar tjetë shocëria ndaj Zotit, aqë më shumë të mira do të derdhen në atë shocëri prej qëllë dhe prej toke. Walau enë ahle lë kurat, amen, watë të kohë, le fëtahë në alehim barakatim minë sëmajë wal ardhë. Sikur njërëzë të friksohëshin Zotit, të besonin Zotit, Si për kushtohështën Zotit, do të derdhënim mirësit e qëllit dhe do të nëzirësim nga toka mirësit e saj, thotë Zotin kërëan. Kështë që ka nevojë për shdo besimtare dhe për besimtare, ka nevojë që të shofi i herë punë të zemrës, si i ka punë të zemrës. Të kontrolloj një herë vetën e vetë, këtu ku është ani, ku është? Nëse e gjenë vetën mirë Në të falendrojë Allah Në të të lutët zotit që të jabë i fëqip Për të regulluar Dhe për të vazhduar E nëse e gjenë vetën si nuk i ka punët mirë Të pëndohët e këzotit sinqërisht Dhe mosu knajq Mosu knajq Me të njëte në gjendje Mondohë të jeshtë gjithë monë në gjithje Ska konstante në besim Fiksoje Nuk ka konstante në besim o në gjithët o zbret. Ate nëndimojëve të në tate duke regullu një jetin, duke ri përtërir besimin, duke ri përtërir pendimin, dhe duke u munduar që vazhdimisht si e në shgjëra të reja, pun të mirë të reja, që si ke bërë më herët, se kështu e manë, imanin dhe besimin të ndë. Një ditë ishim ulur me një grup çunash gjimnazistë. Dhe qof flisnin për fen, për besimin. Ata nuk e paramendonin dot ovëzën që një njeri i cili shkon në xhami nuk e mendonin dot që njëri i cili shkon në xhami aduron Zotin e përkushtohet Zotit të ketë një jetë normale. Ata e konceptonin, si të quna tri që, që ishin, kujtonin se një po qëkojnë gjami do të të të mbyllet, aneksohet nga jeta, kufizohet, së mund të jetoj jetën si të tjetë njërzit e tjere. Edhe unë një them, jo vetëm kjo që kjo nuk është në vërtet, po ne në gjami i tashë organizojmë edhe kampionat e futbolit. Edhe ata si quna tri të nëpseluin, në shliman të futbol, në shliman të futbol, ta shumë luin, si sluin, se ka njështë i si besejnë që është haram me luit futbol, pse, se ta kanë luit ato thë me kokë në Husejnit, shu që futbol e është haram, ja mërvla nuk është haram, ja vedhën ka ishë po ditë me honin që Allah o taala, do të kemi finalen, gjamia dhe në hoxha, për balë gjamisë e kamzës, me këtë do t'jeshtë i fosë të infanjëri për t'yre, thash me kamzën, po me qënë t' Kështë që ka nevoj njëzit din për ne se ne e jetojmë jetën më mirë se tjertë, zdu të thëmë njësoj si ata, më mirë, pëse se kemi dhe besimin zotë që atyre ju mungon. Kështë që, që falenërim zotën për këtë islam të bukur që Allah në ka duruar. Nëse të pysin se kur ashtë orari, e kej një dit në hën, 8.9. tek fari e votin që Allah të hëna. Për gjitha ta që du në prezendojnë, për quna për gjimnazistët, Çumatorësitet e vetvin se do tjetë në bukur, për të jetë një aktivitet i bukur inshallah ta'ala. Falenderojmë Allahun për mirësi të tij që na ka dhënë për këtë islam i cili vetëm se e përmirson dhe e rregullon më shumë jetën e njerëzit. Lusallahun që të na falë të na shërojë gjithë në papërjashtim. Njerëzit mendojnë mirë për xhamatlit që falën. Për këtë arsye na kanë ardhur sot disa kërkesa që ti lutemi Allahun xhalla xhalahu për një dy raste që rast të operacione dhe një rast tjetër, që Allahu gjellegjelallu të shërojit. Bëjnë duha zotit që Allahu të shërojit. Dhe një rast tjetër, një vlak kështë ndrujit, 5 vakëtshë, 30 vjeqë, me 5 vakët e namazë për një javë, dhe më thëmë, edhe ata vlezit kanë qu një mesaj në një qytet tjetër, që të lutë me Allahu, Allahu e falit dhe më shiroft. Allahu më gëferit mu'minina e mu'minat, e lahja i minu më lëma Ata që janë gjallë për tyre dhe ata që kanë ndruar jetë. Allahume gjaal gjemëana hadha gjemëana marhuma wa të farruqana baqatuhu ma asuma. Allahume la të gjaal fina wa la ma'ana shakijen wa la mahauma. O Allah, o Zotë i Gjithsis, bërë e këtë grumbull njërës dhe qësatë këtu, të falur dhe të mëshiruar. O Allah, o Zotë i Gjithsis, mos në e mundësat sot dalën për kësaj gjamië, vetëm se me gjënahet falura. O Allah, o Zotë i Gjith Mos lër në mesin ton njëri sot që ka hall dhe breng pa asgjë. O Allah o Zoti i gjithësisë, mos lër në mesin ton njëri që ka borx sot pa jan të zhvill borxën. O Allah o Zoti i gjithësisë, mos lër në mesin ton njëri sot që ka sëmundje pa shëruar. O Allah o Zoti i gjithësisë, mos lër njërin në mesin ton që ti do të japsh jetë, mbasi tani prej saj xhamia pa e ruajtur. O Allah, zëtë gjithësis, më slërën mesin tonë dhe një i që mund të dhe e si sot, pa e më shiruar dhe fali. Amin. Inë qa Allah, kontributit që do t'jepet sot, do t'jepet i gjithi për gjamin, për shkak se gjamia, ka për të bërë tisa përgesët cilat mungë i ka përëtësuar, kështë që këndrujt buti që do t'jepë një inësha Allah t'ala ta do t'jepë për gjamin. Allahumme saga ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, ka masallajta ala Ibrahima, ala Ali Ibrahima, innë ka hamidun me gjitë, akimis salatën, me salatët të nhanën fasha i val munkër, wa le dhikru Allahi akber, wa Allahumme ala ma të sënëmë. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illa Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah